Я чув, краєм вуха, була домовленість. Його не чіпають, він тихенько з міста линяє, а товкач у його крісло сідає. І всіх наш товкач зараз влаштовує. Його чотири роки вже наміняли. Прикинь. «Ну да, стабільність тут у вас», – зітхнув Максим. «Кинув все, переберуся сюди», – рекалав офіціантом «візьме». «Вирішимо питання». Серйозно відповів Зубок. Усі питання, як колективні, так і приватні, почали вирішуватися вже після третьої чарки. Тут, у вихрі тостів, Бойко знову почав сприймати дійсність лише яскравими фрагментами. Ось Оксана Чортів, про що щебече, з Марселем, підливаючи йому коньяку. При цьому її рука поводить себе під столом, що... Далі то сміливіше. Марсель не заперечує ні проти чого, тільки киває, мов китайський бовдур. Ось почалися танці під магнітофон. Марсель і Оксана Чортів, забувши про все і ні на кого не звертаючи уваги, вистрибують у центрі коло танцюристів, мов два молоденькі цапки. Один смолисто-чорний, другий яскраво-білий. Танцюють, правда, не всі. Начальник міліції Товкач і воєнком Аніфанов, прилаштувавшись у кутку столу, випивають і говорять про якісь серйозні речі, час від часу смикуючи один одного за рукави піджаків. Ось Рикалов і Товкач уже біля барної стійки мирно випивають і ведуть дуже мирну бесіду. Тим часом грає повільна музика групи лісоповал зі своїм хітом а білий лебідь на пруду качає павшую звізду. Оксана Чортів буквально прилипла до Марселя. І навіть п'яному оку помітно ще трохи, і ця пара почне цілуватися в засос. Ось ресторанна зала здригається від гуркотіння улюбленої мелодії всіх часів народів та ресторанів «Сім сорок», під яку зазвичай виконують танок із хустинкою. Всі учасники дійства тримаються за руки і стрибають по колу. Один із хустинкою в руці танцює всередині кола і робить вибір, кого хоче поцілувати перед тим і махає хусткою. Відмовлятися не можна. Обраний теж виходить у коло. Якийсь час пара витанцьовує, тоді хустинка розстелюється на підлозі, на неї обидва танцюристи стають колінами, цілуються, а потім свій вибір уже робить той чи та, кого вже обрали раніше. Партнер же знову повертається до гурту. Коли Хустинка перейшла до Чортіва, він гоголем пройшовся з нею по колу, махнув нею перед своєю донькою, Оксана вибігла в коло, швидко цмокнула батька, схопила хустинку і майже відразу висмикнула вколо Марселя. Коли обоє стали на коліна, на розстелену хустинку, Оксана Чорті уже без сорому та обмовок буквально впилася йому в губи. Ось усі знову за столом. Нестрункий п'яний хор виводить, ой чий-то кінь стоїть, щоправда, Єдності між співаками нема. Частина людей вперто виконує «Ой, на горі два дубки» – дивно, але така різниця в смаках не заважає нікому доспівати до кінця ту пісню, яку кожен зі співаків обрав. Ось воєнком Аніфанов обнімається з Марселем і вимагає, аби їх сфотографували разом. Та коли виринає чоловік із фотоапаратом – Оксана – Виштовхає воєнкома з кадру і починає позувати з Марселем. Воєнком намагається втиснутися третім. За столом тим часом знаходять спільну мову і дружно гаркують «Розпрягайте, хлопці, кони». Ось начальник міліції хоче подарувати Марселю свою краватку. Максим не помітив, коли і куди зник за столу мер міста і власник ресторану. Мер міста і власник ресторану зачинилися в кабінеті Рикалова. Якби на них зараз хтось глянув збоку, не повірив би, що один із них цілий день тільки той робив, що піднімав тости і випивав, а другий за вечірнім столом не відставав від начальника міліції та воєнкома. Обоє виглядали дуже тверезими і дуже серйозними. Обоє тримали в руках склянки на півтора пальця, як в американському кіно про ганстерів, наповнені бурштинового кольору віскі. Сама ж пляшка віскі, з якої наливав хазяїн кабінету, стояла посеред столу між чоловіками. Саме так, між чоловіками. Скинувши непотрібні папери на підлогу, чортів і рекалов примостилися просто на столі. У мене молодша донька Студентка, – говорив Антон Рикалов, – я її сам хотів в Америку відправляти. І тут такий випадок. Гріх втрачати Івановичу. А я тут мер, – тримався свого Ілля Чортів. Навіть у твоєму кабінеті і на твоєму столі. Все одно мер. Це я його тобі в кабак привіз. А я? – Рикалов сірвнув віскі. Перестану бюджет перераховувати стільки, скільки перераховую зараз. Знаєш, що буде, коли я дам команду не перераховувати тобі в міський бюджет. Зберу кількох очкариків. Вони так усе порахують, що ти побачиш, Івановичу, як по моєму бізнесу вдарила світова економічна криза. А в мене чортів теж зробив ковток. «Донька в дівках засиділася. Бачиш сам, діти вже познайомились і подружились. А моя молодша донька англійську мову знає», – виклав чергового козиря рекало, «А моя з ним без мови, язиком балакатиме. У Чортіва теж були козирі в цій грі і своїм язичком». «Швидше з ним порозуміється, ніж твоя з ним своєю англійською мовою. А моя молодша, молодша за твою!» – не здавався Рикалов. «А я мер!» Все одно чортів тримав козирного туза в цій грі. І все, як той казав. «Да? Да!» Як людина, котра виграла свого часу в карти «Міський базар», Рикалов визнав, бити козирного туза можна тільки Джокером – але Джокера в цій колоді нема. Нехай, здався він, проте остаточної згоди не дав. У такому разі сам знаєш, як такі справи робляться. Згоден? По руках? Скільки?»